Zintzelik irratia entzuten ari zarete, gehi zerretegia asaioa, eta ohikoa den bezela, bai asaio ja, honen amaieran, informatiboen amaieran aldera, bai, ba, Manol, izaten dugu gurekin, bere literatur txokoarekin, aurreta gastentzako ba, liburua gomendatzen dizkigun, Imanol. Gusto dugu telefonaren bestaldean dago gula, jala da, kaixo Imanol? Kaixo, arrotxaldean. Kaixo, arrotxaldean, esan bariz? Keixo, arratxaldean? Mm, horrela hobeto, bigar naldionetan, ez daikalekit bestela nozemu usentzuten den, ez gure gaurko telefono linea unolakoin. Bueno, venga, arira, esan dugu, betik ba, gaztentzako kartzen duzula libururen bat, edo haurentzako gaurkoa, gaurkoa, ez daakit esote dena hundientzak esango, egin buru horrekin ez, iltzaileak, uu, ez? Bai, ba... Ba, la, lan bada liburunekin, bai, izenburutik hasita asita, lan bada jakitea, te adineuki berdo mirakok lehaki. Nena, bueno, e, aur literaturaren barruan sartzen dela, principio zonartuko dugu. Naiz eta izenburua burua pixka bat, beldurgarria eduki ez da, Eta, naiz eta, ba, bueno, ba, liburuaren e, berezikin lehenen gorrietan, egizko, ba, hori, bai, koraz, eta... Bai, bai, kaputxa, ahorpegi estalieki negatzen dira, pertsona jau eba bezurra ematen duten. Aza la bera, hori eh, ikusten da suait txiki, txopiniu txikitzu gauz gauz gauz gutxi diren pinu batzukola eta hor katiuska undi bat izan daitekeena eta borputzaren zatiba aizkora ratoi batekin, mamazonek txikituko du nik uste hor azpien daudenak azeri guztanak direla, direla pinuak esan ez, proporzioan, ankaren katiuskaren proporzioan esango nuke, belarrak direla hori belar batu da azeri edo uste torla ditzen direla bai Pinu batzu ezela, baina nor, direla, ez baina giniatunan hor. nor largoz, esan gau nukle hori egirela. Prinsipioz, ez lako tamaña du iltzaileak, edo biztela iltzailea erraldoi, bada, bi hipotezi horiak egi bini genitzazke. Dena dela, iltzailea. Pinoa baldi madira, baina Be... e, iltzaileak erraldoi Beldurgarria diru di. Eta ala da, beldurgarria da, o sea, portada, dudari gabe beldurgarria da. Eta ez bakarri portada, xaten nahi nintzen, bada, liburu azabaldu eta horri zorri oso testu gutxi daukagu testoa gainera bueno bi motzak testoa dago, narratzailaren testoa eta erraldoiekean artean hitz egiten duten testoa narratzailaren testoa dago letra L arris letra maiúscula idatzita eta o, bi orrialdeka Joan Irudi batean gainean hor irudiak permititzen duen tartetxoetan agertzen da oso esaldi laburrak eta ulertza pasendirak eta gero aldi berean dobel seiakean artean hitz egiten dutena Eta hori, ja, letra xean dago normalean, eta gaina peste kolore batean, gorrian. Horendik eta iltzaileago bihortzeko nolaitere iltzailean. Bai, kurioso da. Bai. Eta gorritasun horrek hain zuzen ere, larridura dura sortzen esortzen, no? Zerbidez, horribikoan, horribikoa dituko dugu, ez da? bi mi horriak ditu lako, uh -huh. e, irugarren horribikoan, adiez, agertzen dira, ateetatik horrela ate, gorritasuna gorra ateratzen dozzi pristinak izan daitezkenak, ez dakik goziongiz erdan eta ilzaila gorra izkorakin ba, ateetara hor bueno, nik esango nuke nahiko nahiko gore ere bihurtzen dela momentu hortan, ze, irudia. zeirudia horregatik, badukago beste pista bat umetxiki entzako ez balio ze, umetxiki batek ez, ez detuzte dramat, hain bezeko dramatismoa jasango luke nik beraz, bost urtetik gora jartzen garaia, ja, derrepende ja, bost, zei, inkluso zazpi urte ere Hortik horaz, eh? alako irudi ez, odol, balizko odol honekin, ba, ba ez zinda, zinda hortik, bera aurkeztu baur rei. Eh? Gainera, Yo, eh, Gainera, iman, imanu, Gainera, Gainera, eh, Gainera, Gainera, Gainera, horriak pasala ez, Irudia garantzia, handi horkat, atestua apenas... Bai, dago. Bueno, vaya, verdad que te saldi lengua en la cuestión de la liburua, baina gogoratzen du denez, esaldi motxa laburra dira eta berres irudiak. Bai. Bai, esaldi motxa dira laburrak eta denak ere zeregin jakin batean ari dira lanean eta da la, deskribatza hiltzaileak nolako dira? Hiltzaileak ba oso ghiartsua zirela, iltzaileak i-gerilari trebeak didela, basoetara ere urubiltzen didela, batez ere gudagaraian, hemen agertzen da iltzaileak, ba, animali zutuen artean, eta, bueno, em, baso, berriz ere mantxagorri ekin zikindutako baso baten erdian. Edo, edo beste horri batean, hiltzaileak azkenean kaputsari gabe ikusten ditugunean, ez dakit, bosgarne, osigarren izango da, eta baten agertzen dira iltzaileak kaputsari gabe, euren, bukalekoan Argi, argi batentean kartetan jokatzen. Gaizki da guztiak egiten diran bezala, taiguren aurtegiere da makurra okerra, bekainak beherak aukertuta. Gaizto, gaizto, gaiztoa. Alakoseak ematen dute, mm -hmm. bai? Telefonoaren ondoan gainean. Esendugu, bai? esendugu bukaera kontaktu nekoso tokarkoan, ezta. Gaukoa es, ere, beren bestela ja buskatuko genuke magia gustiaukana Ba, edo e, bai, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago. Ego, ez dago, ez Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, haien ez daiteke bukaeran buelta ederrematen diolak historia ba, eta iltzaile belurgarria ba. direna guazkenean. Ba, bueno. A, bueno, ironia, ironia. Iri dago, ez dago. Ironia erabintzen du, edo, ba, izkuntzarekin jolazten du nola baitere, espero ez dago sorpresa adon, bukaera bat zemateko eta Eta derrigor, bigarren aldiz irakurriko dugu. Liburu hau ez da behin mm. bakerrek irakurri eta bukatzeko. Bigarren irakurketa bat emango dugu. Eta eta bigarren irakurketa, lehen irakurketa alaseitu. Mm -mm. Esan, esan dezaketurra arte bai, ez da? Eta bigarren irakurketa honetan, ja, behin jakin da, ez? E, Aziko ah, eh, vale. gara, pentsaten nolas geren, lehen agotikuntura tu eztan. Batuta, nire kasuak mintzator realizatzen. Bai, bai, bai nik on bai, bueno, aitortzen dut e, utzi egiten naizela eramaten meko e, inosoak o macho artean naiz horretan. Ez ez sospetzatzen edo ordan esaten zaidana ba egitzat edo jotzen, dut Eta ordan ba Ba, bai, hori ba, gertatu zitzaidan diguroen ekin. Ba, bigarren irakorketan esan, baina zein, ez nintzik kontzuratu honetaz eta hartzak. En zin, bai, bai, iltzaileak. Nik ez dugula, esan, horrein arte izen burua behin, bai, bai, iltzaileak, bai, nik ustut, bai, indikana ez dugula, ipatu eh, esnordene nord eh, zidazlea, esnordene maraskilaria, ez es daki pertsona bera diren, pertsona bera dira, bai, leire, leire, salaberria, leire, salaberria, bai, leire, salaberria, eta gainera leirek diguru e, honekin zariba dira batidu, etxe pare zaria, pare zaria, ez dela gutxi e, euskeraz e, egiten diren e, e, liburu ilustratu, albun ilustratu etarako bereziki sortutako sari zariba da, gaur egunen afarroako hainbat ezagitu galer, ri, eta hainbat erakundek e, sustatzen duten sarik e, eta bada eta zazpigarren, hau txigarren, hau txagizien izan dena urtengoa e, zazpi e, liburunaren azalan jatzen zazpigarren, zazpigarren honetan ba, lehire esan laberriak du. bai eta bai. eh, beres, aurretik anbat ditu eh, ipu ingeiago idatziak marrastuak edo bai, baten bat emaz, bai e, bai e, e, euriari duenean edo basoan bad beste algun ilustratua daure berak baserak eginan eh tonu, bueno badute bai bai arrek eta bai badute ze aldetikan eh, teknika aldetikan bezorenia baldin badira ere ba badute hitzegitzeko modu eta mezuak zabaltzeko modua badute azegotasun handirik bai nahiz eta ura poetikoa gozan euriari duenean ba bueno bai estetikoa Bai. Kaso honetan kuriosoa da, baina liburu hau egiteko e, pirogra batua erabili du, alegia, e, ez du pintatu, bai txik, eta erre egin du, e, ez dago, gardi oso, gardi, zen material, papera ematen du erre duela, papera erret, errea, bai, izango nuke baiet, agian la rúa ez duzte, zirunera papera izango da erre duena, egurra ere ez duzte, horri ba, e, alde batzutan egurra dela ematen duela, nago zio, Leintzat epirogravatu da teknika hau oso berezia badakizu eh erretzeko zehaz ciri elektrizitate bidez berotzenan ciri batzuekin egite da beran ba materiala de nada la con materiala egur larru paper de nada erretzen kori da horrekin sortzen den erredura horrek o erredura horrekin ba oh, erre sortzen duzu irudia ezta so, teknika berezia da bai bai hala xepirogravatu Ba, oso, no? Imanol, ez da, aqui, eta esan dugu leidea berria dela, bai, e, testu egilea eta baitare ere marraskiak egin dituena, e, zerbait gehiago horatzea, aurtengo liburua da, ez, argintaletzea, so, argintaletzea uh -huh. argintale pamiela da, aurtengo liburua da, bai, emtimi eta malaukoa, orain, udazken kaleratua, hogeita ma bi horri bezala, albun ilustratuetan, eta eta merkea, mairu egu do, mairu egu do, chapeldun badena, digua, oso marke. Uh -huh. Nik ustude aurrekoan jarri genizu lan bat, zela aurrengo ostegunerako Durangoko azoka bertan izango dugunez, ba Durango, asoka erako gomendio batzuk egitea, eta nik ustude, ez dakit datorrenazten aipatuko duzu, mañon apuntatu, daite, apuntatu daitekele, ez da? Bai, interesantela, kuriosela, bai, bai, nik apuntatuko nuke bai. Eh? Eh, Buen, nik nero nek apuntatuko duke, nero burua, mañon, bueno, enten. Eh? lehi, gomendatzen, bai, segura bai, dudari gara bai. eta, mm -hmm. bueno, bat, datoran azterako ja jarte dizugu urbana gindu hori, ba pixka bat, nik aurreko urtetan edo aurreko urtean gutxines, bai zer egero ya atzerako ya memoria galduta daukagu badakizu, ez gara gogoratzen asko baina iazkoa gutxinesu bain dikango gogoratzen dugu, eta nik egin genuela pixka bat, bueno pixka denetik hau da txikinen bat pixka bat gara gortaina beste aia ja, nera, beha direna ja, pixka beste bat Pizca bat, potolo adembat, comiki adembat, eso lako, ilus palau es... La pavos, va, ba, el pein, pein, pein, la pavos de Juango, mira, zaya da, gutxiago. Por cierto, comiki okay, acaipatuta, lengua estena usted en que nisu un gecho covidean, ser modus gechon. Ah, pues ahora arriba, y aquí es anda, dale cubate, bueno, de... Eus dago mazifikatuta eta xarma hori badu. Gero, hau txar da joan da egia esan e, ba, konturatzen zara, ba, claro, komikia bezalako mundu bat, mundu zabalada, ez da nazio artea a, arrapatzen duena, eta euskera mundu horretan ba, tarkitziki ba, gordetzen du. izan xabiroikoen estandaz gain, pff, oso gauza gutxi gehiago dago euskera zen, ba astiberriko ez, euskera, huri dute baina baleak ikusi ditut edo deisu sirena mm -hmm. eta gitira korre zuen on kuriosoada oso kuriosoa gomenda e, Iban, Ivan sazu egitenu basela gauzari buruzkoa gauza lalkozan Ivan pas ga taska den bai bai txuna daukate duti ez dut irakurri baina bai bainion... Ma erosinun bakarrenetako izan zen, gaina, deizusian zegoen, eta, bueno, bakarrenetako ez, izan kartonen noen gandiru guztiak, espertunan no, horiakia. Baina, deizusian zegoen, etorran berak zehati zian sinatu eta ilustratu, hori et, da txoio, bat, ez ilustratzaileak, nik ez dakit, joe, kontuatzen dira, baina, iaz ere, e, ba, xabiroiko plantillaren, ez dakit, iluzpalao, hortxe, Bestain beste liburu, sinatu eta ilustatu zizkidaten eta eskeboratzen dut altxorra. Bezala. Osea, zu pagatzen zu, bale, hama lau, hama, boste euro pagatzen zu, komiki bat ingatik baina eskidau gazu. Marraki bat originala zutza dako, egin dakoa, danifa, no? Gero denadelako egin dakoa. Ezo hitzorra da horre horrek, bueno, hori altxorra da. Eta hori getxoan daukago, hori... Gainera es ilustratzetaia kiengardatzen dena espero que te guste mi amigo no gente que llegó la hilarabatea no es baba, pues ba, ni ver ni ha penchate. Eta aurtenagiez Bernet egonda, eh, Berneda, eh bueno, Mundu Maiaan goraipatsuaren eh xabaz, komiki llevat, Torpedo este, este berea, da. edo, este Clara, Clara de noche. Ori ere nekos sagun egitzen el jueves en Midez. Eta jo, antxe zegoen. Naizuna dentsat. Naizuna dentsat antxe zegoen. Na, atera doctor torpedoren Torpedo en eh, Bueno, nik ezin izan noen, eusik, berreitame zortzi euro. Zera, mm -hmm. eh, aventura guztiak, ditu asko. Berreitame zortzi euro, bai hon, zona larriante, zegoen. Bueno, Kisto urrengo. liburuko zera. Urren gorako, bihazen dizu gunean en kolaborazio engati zure nomina, ba, igual, suerte pixkatekin, ba. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, A puntot, de... a puntot, a puntot. de apuntado tengo que coso estar. Apunta... Co <risa> a la pena cobratse ko baita. Dan Bueno, bueno ai manoz. Son do bueno, va a Astelako asi penchatense i liburu cómic gomendatzen me eta baita ere ba betetzen hasi berriro, se otra. So, bai, Durango, hoy busta bai. Bai, jode muguru beltza hortea desag buruan, vuelta, bueno, y dugu de vuelta. La torre hasta le Bai, bai. Bueno, va, ba, escarica suak gurekin egotatik. Bai, vale, perdin. Venga, ayo.